Пряко от студио 4 на Европейския парламент в Страсбург продължава предаването Хоризонт до обед. Европейския парламент одобри вчера заема за Украина в размер до 35 милиарда евро, обезпечен с руски активи. На тази сесия на фона на докладите на Съвета на Европа за убийствата на затворници и журналисти и в контекста на плана на украинския президент Володимир Зеленски за покана, която той поиска от НАТО за членство, като гаранция, че Киев ще влезе с силни позиции в преговори с Москва. Добър ден, казвам на Ева Майдъл, европейски депутат от Европейската Народна партия. Здравейте, госпожо Майдъл. Здравейте, благодаря ви за поканата. Нарочно ви представям само с идентификацията ви с едно от големите политически семейства на Европейската, а именно Европейската народна партия, защото ще се спрем единствено на външно политическите аспекти в вашата дейност като европейски депутат. Знаете, ние сме в предизборна кампания в България и ще ви помоля да не коментирате политически партии или кандидати за националните предсрочни избори седми поред. Каня Ви Госпожо Майдъл, защото неодавна бяхте избрана за заместник-председател на делегацията на Европейския парламент за Съединените щати. Какво мислите Вие за плана на Зеленски за победа, като на практика избрана а, за заместник-председател на най-ключовата делегация, свързана с трансатлантическото партньорство и изобщо с трансатлантическата идея? Още веднъж благодаря ви за тази покана. Радвам се, че можем да дискутираме отношенията между Европейския съюз и САЩ и така малко по-големите въпроси и теми, които също така засягат, разбира се, България и Европа като цяло. Когато става въпрос за планът на Зеленски. И това, което според мен липсва тук, е всъщност възможността ние да изградим нашия план. Този на Европа и този на НАТО. По какъв начин всъщност ние планираме да подкрепим Украина от тук нататък. И целта за това ние да имаме план е всъщност да можем в един момент наистина да стигнем до ситуация, в която а, да имаме възможност да преговаряме. И тук бих искала да подчертая да преговаряме за Ведли мир с Русия. А, и точно за това смятам, че а, е изключително важно а, държавите членки на Европейския съюз, на НАТО а, много бързо да изяснят как би изглеждал този път. А, този път, разбира се, има различни елементи. А, и смятам, че някои от най-важните са свързани с това дали ще разрешим на Украина да използва оръжията които получава, да ги използва на територията на Русия. Друг важен елемент е а, как и по какъв начин ще направим така, че да принудим Русия да бъде принудена да седне на масата за преговори, но в същото време без да поставя неприемливи условия. Друг въпрос, на който трябва да си отговорим, е ще продължаваме ли да финансираме Русия, а, докато купуваме газ и петрол, от нея. И това са само, може би, една част от най-важните въпроси, на които трябва да дадем отговор и трябва да а, така, намерим консенсус по тях, за да можем истински да съдействаме по плана представен от президента Зеленски. Сега на мен ми е интересно а, да ви попитам как бяхте избрана за заместник-председател на тази всъщност най-голяма делегация. Има 64 члена делегацията на Европейския парламент за Съединените щати. Аз съм трети мандат депутат в Европейския парламент, за което бих искала да благодаря на българските граждани за, за тяхната подкрепа е, и доверие. Но в последните години изградих много сериозни е, контакти във всяка една е, политическа група и избирането ми не беше... Е, Проблем. И не смятам, че това може би е най-важното. Може би най-важното в това да бъда в гюрото и знам председател на тази делегация, всъщност да отговорим на големия въпрос, който всъщност и наскоро на наша среща с Американския посланник за Европейския съюз. Негово превъзходителство Марк Гитенштайн. Той каза, че най-важният въпрос е как да поддържаме връзките между Европейския съюз и САЩ. Дори и в моменти, когато, може би, имаме по-небокуроприятни администрации в изпълнителната власт. Или имаме политически лица и лидери, или политически партии, които използват по-популистски приоми, за да разрушават тези отношения. А, аз снятам, че от европейска гледна точка ние все повече имаме нужда от задълбочаване на тези отношения с САЩ, особено в области свързани с развитието на високите технологии и отбраната. Точно за това тази комисия е един такъв много важен и ефективен инструмент да подпомага този диалог между Съединените американски щати и Европейския съюз, защото пак искам да подчертая, този диалог е много важен, заздравяването на тези връзки са много важни, особено в моменти, когато изпълнителните власти не са в добри отношения. И ние имахме такъв момент при първия мандат на Доналд Тръмп. Точно това ще ях да ви попитам, готвите ли се за предизвикателства в тази посока, респективно в Европейския парламент и по-специално в политическото семейство, от което вие сте част Европейската народна партия, ако Доналд Тръмп и ли изборите за президент. Аз разглеждам тази тема а, по два а, начина. И ако мога да го разделя на, на отделни въпроса, може би има един, който е по-конкретен и един по-широки. Ще започна така, с по-големия, по-широкия въпрос. И Това е как ние смятаме и бихме искали да разбиваме партньорства. Особено отново наблягам на двете най-ключови теми. Технологичните теми, инновациите, но също така а, и теми свързани с отбраната, независимо кой е президентът в САЩ. А, това какво включва? Че ние трябва да имаме силни връзки, с които да можем да седнем и да преговаряме на една а, маса, как да привличаме технологии, а, как да привличаме финансови капитали за тези технологии и иновации, как да направим стандарти и правила, а, по които компаниите а, да, да бъдат отговорни. А, ние в Европа трябва да осъзнаем, че нямаме друг подобен партньор в тази дейност, а, който от една страна да бъде технологичен лидер, но в същото време да можем да споделяме сходни ценности с този партньор. Това, което забелязваме в момента в света, особено, що се отнася по темите с технологиите, то се случва едно огромно забързано технологично състезание над превара. И това, което виждаме, е, че държави като Китай са все по-напред но държави като Индия, Обединените Арабски емирства и други, те въобще не изостават в това състезание. А, ние трябва да знаем, че можем да влезнем в това състезание, само когато имаме силен партньор като САЩ. А, и тук ситуацията по темата за отбрана е доста а, подобна. Ако трябва да се фокусираме в по-конкретния въпрос, а, тук въпросът е Украина. Да, има, ли, има ли някакъв а, това... риск за трансатлантическите връзки между Европейския съюз и Съединените щати, ако спечели Тръмп и респективно ако спечели Харис? А, прават ли се подобни анализи вътре в рамките на Европейска Съединенодна да, да, партия? Това... Да, какви това... са сценариите това... в единия случай <сълт> и какви са сценариите в другия случай? То се отнася по темата това... за Украина. Ние, независимо какъв е сценарият, без значение кой ще спечели изборите, ние осъзнаваме, че Европа ще трябва да понесе по-голяма тенжест от подкрепата за Украина и това включва не само а, военна подкрепа, но и политическа подкрепа. А, така че, да, ние се притесняваме, че може да има така по е, е, един вид едно оттегляне на САЩ от важните теми, независимо от това, кой ще спечели изборите и точно за това се подготвяме. Разбира се. Сега, вчера Европейския парламент одобри вноската в размер на 35 милиарда евро а, от страна на Евросъюза в плана на ГЕС-7 за предоставяне на финансова помощ на Украина. А, това ще стане от замразените руски активи. Но знаем, че ето страни като Унгария имаха възражения. В България вие знаете добре, че има проруски анализатори и политически сили, които Казват, разпространяват тезата, че Европа и страната ни губят от санкциите срещу Русия и от блокирането на руските активи. Вие какво мислите като част от Комисията за индустрията и енергетиката? Губим или печелим от санкциите? Губим или печелим от финансовата помощ, която Европейския съюз, от който сме част, оказва на Украина? Първо трябва да сме неясно, че когато говорим за да загуби от война, трябва отново да подчертаем кой започна тази война. И това е Путин, който започна войната срещу Украина. Няма как да спорим кой колко губи. От една такава война ние всички губим от нея. И тук е важно обаче да подчертаем, че не става въпрос само за средства които Европа или а, други страни отделят за Украина. Ние първо, на първо място губим хиляди задинали хора, разбити семейства. Украина изгубва част от най-важната и ключовата си инфраструктура. А за нас като европейци, ние губим нашата сигурност. Това е нещо, което имахме, а сега го нямаме. И затова пак отново искам да почертая, говореки за загуби, тук има само една вина и това е режимът на Кремл. Никой друг не е виновен. Защо в момента говорим за загуби? Разбира се, ако говорим за економически загуби, особено в първоначалния момент, след като Русия първо започна да намалява доставките на природен газ за Европа, ние имахме загуби, свързани с инфлация, свързани с намален економически ръст. Обаче, смея да твърда, че това и, и цифрите го показват, а, подейства до някаква степен доста събуждащо на Европейския съюз, защото до средата на тази година ние намалихме зависимостта си а, от руски газ, с 80% и тази диверсификация тя се наложи от обстояваството, но ние ще продължаваме да работим именно в тази посока. И ще ви дам и друг пример. Когато става въпрос за инвестиции във възобновяема енергия, а, нашия дял в Европа нарасна Значително в последните години и достигна 45% от целия енергиен микс. И това също е резултат от действията на Русия. А политически, а, смятам, че а, се случиха неща, които бяха абсолютно немислими. Финландия и Швеция влезнаха в НАТО. А, това а, пренесе НАТО буквално в една друга орбита. Наистина това беше немислимо преди тази война. Така че политически единствено в Западък всъщност се засили. А, политически, Европа вече има комисар по отбрана. Инвестираме в а, военни технологии, в промишленост. А, така че а, има страшно много неща, които се случиха, а, а нямаше да се случат, ако тази война не беше започнала. Но отново, искам да подчертая, ние можем да говорим а, за тези загуби, само защото Путин започна тази война. Още една точка на високо напрежение в света е конфликтът в Близкия изток. Вчера бурно протече дебата за Ливан. А, смятате ли, че Европейския съюз и Европейския парламент изобщо Европа говори на единен глас, защото като че ли не виждаме това, а, както по отношение на Украина, а, въпреки пак ще кажа, доста сериозното мнозинство, с което беше подкрепен този финансов механизъм вчера, а, но. По отношение на Ливан и ситуацията в Близкия изток с а, Израел след а, бруталния терористичен акт а, година назад на 7 октомври, осъществен от а, Хамас и цялото това развитие на насилието от тогава до сега, смятате ли, че Европа намира верния тон и че той е не, един, единен? Аз смятам, че ние те първа ще влизаме в този конфликт и за съжаление най-вероятно ще влизаме в този конфликт, като потърпевши и то от миграцията. И може би това ще бъде а, темата, а, по която европейските лидери а, така, ще заседават и обсъждат най-много. Разбира се, че имаме нужда от намиране на решения, както по отношение на възстановяване, така и като мирен процес, и се надявам, че Европа ще може да намери единен подход. Още един важен външно-политически дебат стои на дневен ред в Европейския парламент, а именно ам, потенциалната китайска агресия срещу Тайван. А, да питам ви, дали тази тема, според вас, е важна за страна членка на Европейския съюз като България, доколкото има опасения, че може да се отвори още един фронт в световен план, а, именно в Тайванския проток, откъдето минава доставката на микрочипове за цялата IT инфраструктура в света и на практика няма да има незасегнати. Мислите ли, че е време България да се замисли на този въпрос? Първо искам да ви благодаря за този въпрос, защото това е изключително важен въпрос. Това е типът въпроси, които трябва да занимават всъщност политиката много повече в днешно време. Аз през предходния мандат бях докладчик по досието за микрочипове в Европа и още тогава казах, че това е един от малкото стратегически файлове и законодателни досиета в Европейския съюз. А, защо това е така? Защото в момента има нещо като монопол върху производството на микрочипове в света. Най-добрите от тези микрочипове и, и като най-много от тях се произвеждат в Тайван. А, те в същото време имат една доста сложна и разклонена производствена верига. И това, което в момента се случва, е, че зависимостта на света от тези модерни чипове е толкова голяма, а, че ако се отреже достъпа до тях, ние може би няма да можем да си купим нещо по-сложно от хладилник. Това не означава, че на други места тези чипове не се произвеждат, но те се произвеждат в изключително малки количества. И точно за това направихме и европейско законодателство, за да намерим начини как да привлечем повече производствени предприятия тук в в Европа. А, но ако тази верига да се прекъсне, а, ние няма да имаме производство на автомобили, на телефони, на компютри, на военни изделия и много други неща. А, затова сега един от най-важните разговори в света е как да опазим Тайван. Възможно ли е да произвеждаме някаква част от тези микровочипове в Европа, както казах, намираме начини, но като количество те няма как а, да бъдат въобще близко до това, което е като производство от Тайван. А, и, и също така трябва да сме наясно, че а, е изключително важна тази технологична надпревара. А, и, и трябва да сме наясно, че можем да, да участваме в нея, както казах, по-рано, само ако го правим с наши партньори като, като САЩ. А, и понеже а, това е една голяма тема, а това, което искам да направя малък паралел, вие го казахте в началото, да ние се намираме в предизборна кампания в България. Но ние виждаме, че светът не чака никого. И ако ние като държава можем да имаме стабилно управление, може и в България да се водят такива подобни разговори, а, защото е важно разговорът ни да бъде ориентиран към бъдещето и към това, което предстои. Е, да не си затваряме очите пред големите теми на света. А, аз ви благодаря за това. Ще кажа, че ще проследя с интерес дали българските евродепутати изобщо взимат някакво отношение и как гласуват в а, тази резолюция, която се очаква от страна на Европарламента а, по отношение на а, военните провокации от страна на Китай към Тайван. Долго ви благодаря госпожо а, Майдъл, Ева Майдъл, депутат от Европейската народна партия в а, студиото на Хоризонт което днес е от студио 4 на Европейския парламент.